Дещо пропонував. «Чого тобі треба було іще?» «Тебе!» «Ти самозакохана, сліпа істеричка, раптово закричав, замахнувшись пакунком так, ніби мав намір ударити. «Ти що? Хотіла б прати мені шкарпетки?» «Так, істеричка, дивилася просто в очі» і прати шкарпетки також. Але хіба я тебе цим шантажувала? Ні. Переслідувала? Ні. Вимагала? Ні. А чим же ж я завинила перед тобою, що ти лютуєш так, ніби я твій найбільший ворог? Тобі мало того, що я не мала нормального життя? Я почала загинати пальці». Тобі мало, що на мене показували пальцями, свистіли у слід і цікавилися, чи я не лесбіянка? Мало тобі, що я залишилася порожньою, як діряве відро, що ходила злодійкою. Ти колись, бодай раз, був злодієм. Ти знаєш, як це – ходити з думкою, що ти злодій? Я не могла спинитися. «Я тебе не силував, не примушував», – знову закричав він. «Це ти посилала на мене якусь чортівню, і я ходив деморалізований. І в мене нічого ніде не клеїлося без тебе, і з тобою не клеїлося. Якого тобі ще злодія? Тепер у світ живе злодійством, і нічого». Ти хочеш сказати, що в тебе щось там не клеїлося через мене, що я відьма, а в мене клеїлося? Ти думав над цим? Може, і відьма, не знаю. Я хочу тебе позбутися, ти ярмо. Я не можу жити з ним, я вже ні з ким не можу. То покинь мене чи убий? «Позбудься, а заодно і мене звільниш, бо і я вже так не можу. Покинь!» «А я ніколи і не приходив до тебе, щоб тепер тебе покидати. Я тебе лише надкушував, з присмаком садизму, – прогарчав він. Я задихнулася від люті. «Навіщо?» Мерзотнику ти такий, навіщо? Бо ти смачна, зараготав. Ти надкушував інших, а мене ти любив. Ну то й що? Ти також не гребувала іншими. Я відчував, коли це траплялося. І я тебе ненавидів, ненавидів, розумієш? Я тебе ненавиджу, суко. Але я тебе не любив. З усією силою відкинув мене на тахту. Я зціпила зуби так міцно, що розболілися щелепи. Якщо я заплачу, він прокрутить ключ із того боку дверей назавжди. Я повинна була перечекати його гнів, але він не дав. Мабуть, на віки завойованих жінок, як і на віки завойованих територій, і справді немає. І з лагідністю прирученого змія прошепотів, ніби просичав чоловік, нахиляючись майже до самих моїх очей. Він нахилився іще нижче, так що мої уста подалися на зустріч. Але чоловік тим часом різко випростовся і докінчив, очевидно, наперед заготовлену фразу «Я не зумів із цим змиритися». Його незвично жорсткий, холодний погляд гіпнотизував і без того зневолене тіло. Нав'язлива думка про те, що ось-ось повинно щось трапитися, не давала можливості зосередитися чи, бодай, підвестися, щоб здобути кращу точку опори. Та коли за мить чорний отвір пістолетного дула, що різко вигулькнув із паперового пакунка,